10. Для мене самогубні місії на кшталт маршалових «піди туди не знаю куди» давно перетворилися на рутину. Однак я не звик до того, щоб мене рятували. І це дезорієнтує. Задовго до моєї постановочної страти Джема зробила все можливе, щоб я на 100% розумів, чого очікувати в таких ситуаціях. І зараз я зовсім не розраховував на допомогу Берто, який, мов ангел-охоронець, спустився з небес і забрав мене геть від небезпеки. Іноді мені навіть здається, що Джема трохи перестаралася, пояснюючи мені суть місії розхідника. Після того, як Дракар підняв якоря і пішов з орбіти Мідгарда у відкритий космос, перші тижні подорожі я безцільно бовтався коридорами в безперервному страху, що ось зараз мене викличуть і накажуть залізти в реактор, ступити зі шлюзу за межі корабля або сунути голову в м'ясорубку, щоб перевірити гостроту лез. Однак довгий час нічого такого не відбувалося. Корабель був наочною репрезентацією величезного добробуту, накопиченого Мідгардом, і в системі архітектори вклали в нього чимало зусиль, щоб дракар досяг кінцевої мети своєї подорожі в цілості та безпеці, а не вибухнув дорогою. До того ж, попри мої похмурі очікування, ніхто не поспішав угробити мене просто заради розваги. Чим довше наш політ йшов без жодних катастроф, і чим більше я роздумував над власним завданням, тим сильніше міцніла надія, що мені, можливо, і вдасться дістатися до Нільфгейму без необхідності пірнати в бак. Зрештою, всім і кожному відомо, що міжзоряні перельоти – це нудьга смертних, хіба ні? Особливо, коли корабель вже вийшов з фази розгону, при якій несучі конструкції та корпус зазнають страшних навантажень, і якщо що може й зламатися, воно ламається саме в той момент. Зате, коли ковчег з колонистами виходить на крейсерську швидкість, подорож стає бляклою, як пил, що осідає на поверхні. Поки одного разу політ не перестає бути нудним. Останнє, що я пам'ятаю про життя в тілі, в якому народився. Лаборант натягає мені на голову завантажувальний шолом, руки і ноги зводить судомою, а з носа й рота тече кров, і вона збирається під шкірою, натягуючи її бульбашками. На той час ми були на відстані року польоту від Мідерда. Ми пройшли перший розгін, подолали геліопаузу нашого сонця на субрилітвійській швидкості і знову запустили двигуни для другого розгону і нарешті зафіксувалися на рівні трохи нижчі за швидкість світла, на якому наш ковчег і пройшов весь свій довгий шлях до Нільфгейму. Життя на Дракарі загалом було легким. Команда, яка керувала кораблем під час транзитного перельоту, вважала колоністів просто багажем. А мене, оскільки я не був прикріплений до жодного відділу, вважали багажем ще більшою мірою. Мені належало навчатися дві години на день, чергуючи відділи, щоб у разі потреби замінити будь-кого. Однак у більшості моїх гаданих вчителів я викликав несвідомий жах, а ті, хто справді був зайнятий справою, наприклад, інженери, не бажали витрачати час на людину з нульовою технічною підготовкою. У результаті дві години на день перетворилося на дві години на тиждень, а в останній час я її в спав і бовтався у спальних приміщеннях разом із Берто, проходячи різні ігри на планшеті. Якщо додати гравітацію, моє життя нічим не відрізнялося б від того, що я вів на Мідгарді. Незабаром ми не нагадали, що ми не на Мідгарді. Дракар рухався в міжзоряному просторі зі швидкістю 270 мільйонів метрів за секунду. А на таких швидкостях фізика високих енергій скасовує закони містера Ньютона і все летить догори дригом. Космос, старанно пояснювала мені Джемма, це зовсім не порожній простор, хоч саме таким і здається. Кожен кубометр ніби абсолютного вакууму фактично містить близько ста тисяч атомів водню. У спокої вони невинні, але на швидкості, близькі до швидкості світла, перетворюються на небезпечні снаряди. у совій частині Дракара розташований генератор силового поля, який відштовхує їх, як ніз корабля, що розрізає хвилі, і перетворює атоми водню на безперервний потік космічних променів, що омиває корпус, поки ми пливемо крізь міжзоряний простір. І це не проблема, поки всі залишаються всередині, хоча до самого кінця подорожі нікому, крім мене, не загрожує опинитися зовні. Окрім цього, космос наповнений випадковими частинками пилу – приблизно одна порошинка на мільйон кубичних метрів. Але оскільки кожен квадратний метр корпусу корабля стикається з двома сотнями сімдесятьма кубометрами міжзоряного простору за секунду, ми піддаємося постійному бомбардуванню космічним пилом. Більшість порошинок мають достатній результуючий заряд, тому відштовхуються силовим полом, проте частина з них нейтральна, що тягне за собою безперервну низку мікровибухів на носовому конусі дракара. Втім, це передбачено конструкцією корабля. Носова броня, що має абіляційні властивості і чимало товщину, розрахована на плюс-мінус 20 років подібних бомбардувань. Однак вона не була розрахована на лобове зіткнення з тілом, що перевищує розмірами космічну порошинку. Щоб віддати належне конструкторам Дракара, варто зауважити, що космічні частинки більш за Порошинку рідко зустрічаються за межами геліопаузи і не існує броні такої товщини і властивостей, яка б змогла захистити корабель при реальному зіткненні з макрооб'єктом. Якщо корпус Дракара, що йде на крейсерській швидкості, вдариться в камінюка розміром з мою голову, це викличе вибух, що перевищує потужністю сотню термоядерних бомб. На щастя, предмет, що прилетів у корпус корабля, був набагато меншим. Звичайно, з очевидних причин, ми не знаємо, що це було. У момент зіткнення перешкода розпалася на кварки і глюони, що становили її. Однак ми знаємо, що вона важила від 15 до 20 грамів. Один із інженерів вирахував масу, ґрунтуючись на обсязі знищеної броні та кількості кінетичної енергії, що вивільнилася в момент зіткнення. А струсануло нас, треба сказати, не слабо. Дякуємо стану невагомості, більшість речей були надійно закріплені. Але предмети і люди, які вільно плавали в просторі, кілька членів екіпажу, в результаті поштуху виявилися викинуті на перекоротки носової частини корабля. Обійшлося парою зламаних і одним струсом мозку. Я сам, падаючи, зачепився за стіл і розтягнув кісточку. Втім, нікому до цього не було справи. В носі корабля зяла дірка. Один із модулів генератора силового поля був повністю знищений. 20% від обсягу внутрішніх приміщень раптово затопило твердою радіацією. І настала моя зоряна година. Виклик надійшов від Мегі Лін, яка очолювала на час перельоту відділ системної інженерії. Вона призначила зустріч у механічному цеху, де був найближчий безпечний відсік із люком, розташованим неподалік головного оптичника. Поки двоє її людей засовували мене у вакуумний скафандр, Мегі докладно пояснила, які дії від мене будуть потрібні. «Ми думаємо, що обірвано силовий кабель», – сказала вона. «Але це не точно. А часу з'ясовувати, що там сталося, насправді у нас немає, тому заміниш весь вузол цілком». Другий інженер щойно перестав розпаковувати принесений зі складу сріблястий куб з півметровими гранями. З одного боку в нього стирчало два сполучені кабелі, з іншого – дві рукоятки, щоб крутити вузол. «Коли закінчиш з монтажем, – продовжила Мегі, – постарайся повернути старий вузол сюди, якщо встигнеш». Якщо встигну. Так, кивнула вона, перш ніж загинеш. Той відсік зараз відчинять назустріч космосу, поки приєднуєш агрегат, будеш кожні три з половиною секунди отримувати смертельну дозу радіації. Напевно, я подивився з сумнівом, бо вона підвела очі до стелі. Не хвилюйся, це не означає, що ти помреш ту саму секунду, як переступиш поріг відсіку. Людському тілу потрібно дуже багато часу, щоб воно повністю припинило функціонувати. І за цей час можна отримати не одну летальну дозу опромінення. Якщо в тебе не вріжеться ще одна парашинка, часу на завантаження свідомості буде більш, ніж достатньо, а нове тіло для наступної інкарнації вже готується в баку. Я міг би заперечити кільком пунктам із її короткої промови. Почнемо з того, що мене більше хвилювала невідворотність смерті, ніж її точний час, або питання, чи встигну я завантажитись, перш ніж віддам кінці. Додайте до цього тверду впевненість, що я в будь-якому разі готовий виконати завдання, хоча ніхто навіть не запитав мене. Гірка правда полягала в тому, що Мегі мала рацію. Відмовитись я не міг. Джемма у найдрібніших подробицях пояснила мені неймовірну важливість генератора силового поля, і я розумів, якщо не замінити цей вузол, нам усім гаплик. Коли інженери перестали кріпити шолом до скафандра, я обережно перехопив генератор і потихеньку попрямував до переносного шлюзу, встановленого напроти люка, що веде назовні. «Я хіба забула згадати, що ми поспішаємо?» запитала Мегі по комунікатору. Я щось пробурчав у відповідь, але вирушити швидше не став. Тяжкі речі в немогомості нічого не важать, але масово вони при цьому не втрачають. І при занадто швидкому переміщенні їх нескладно розбити. Як тільки я війшов у шлюз, внутрішні двері загерметизували, і я відчув, як скафандр почав роздуватися зсередини. Зі шлюзу почали спускати повітря. Коли свист повітря, що виходив, припинився, люк ковзнув у бік. Генератор силового поля конструкція з шести кубів, таких самих, як і той, що був у мене в руках. Я одразу помітив, який з них пошкоджений. Найближчий відходу в усік вузол прикрашала дірка діаметром 2-3 сантиметри з чорними краями прямо на верхній грані куба. Я підвів погляд. У духу відсіку зяла дірка трохи більшого діаметра. Промінь блакитнуватого світла виривався крізь неї і підсвічував пошкоджений куб, наче прожектором. І в цей момент почало припікати шкіру. Спочатку відчуття було дуже сильним. Як говорили і Джема, і Меггі, людському тілу потрібен час, щоб відреагувати на гостре радіоактивне отруєння. Я висмикнув кабелі покаліченого куба, відштовхнув фіксатор і легко витяг його. Але коли я спробував поставити на місце новий вузол, я, мабуть, підставив голову під блакитний промінь. За 10 секунд я осліп. Шкіра на руках на той час почала здуватися пухарями, і відчуття дотику я теж майже втратив. Я вставив вузол у гніздо, під'єднав один дріт, але коли взявся за другий, не зміг знайти, куди його треба застромити. Кілька секунд я в тихій паніці, що наростала, нишпорив навколо, тримаючи кабель в руці, поки не почув у переймачі голос Мегі. «Барнс, з тобою все гаразд?» Я спробував крикнути «ні», але язик у роті так розпух, що мені вдалося видати тільки стогін. «Стоп!» – скомандувала вона. «Не смикай кабель!» Я зупинився, точніше спробував. Мене били сильне тремтіння, і я не міг не рухатись. Камера в тебе на шоломі все ще працює. Устань так, щоб я бачила, чим ти зайнятий. Я намацав грань куба і нахилив голову в той бік, де, за моїми відчуттями, був роз'єм. «Відмінно», – сказала Мегі. «Залиши камеру в цьому положенні. Тепер пересунь з'єднувальний кабель вліво. Приблизно 10 сантиметрів». Я протягнув кабель по підлозі відсіку. «Добре», – сказала Мегі. «Тепер сунь на 3 вперед. Так і зробив. На сантиметр назад і натисни. Я відчув, як кабель із склацанням увійшов у роз'єм. Чудово, сказала Мегі. Силове поле відновлено. Чудова робота, Барнс. Тепер постарайся розслабитись. Зараз ми відправимо когось витягнути тебе. Розслабитися напрочуд складно, коли все тіло зсередини палить, як вогнем. Якби я в той момент зумів відстібнути шолом і прибрати тиск повітря, я так і зробив би, але руки перестали мене слухатися, а пальці роздулися, як сардельки. Я не міг їх зігнути. Тому я плавав у відсіку, тремтячи всім тілом, стогнучи і скрегочучи зубами, і чекав, поки хтось поверне мене назад у світ. Я розумів, чому мене насильно змусили вивантажити свідомість, перш ніж дозволили мені померти. Джема це пояснила. Знання та досвід, набуті в критичній ситуації, є безцінними, і ніхто не дасть їм загинути разом із моєю поточною інкарнацією. Однак трапляються і такі штуки, які дійсно краще забути. Ситуація вже була не такою критичною, коли я вибрався з бака, перетворившись на Мікі-2. Силовий генератор працював, ситуація на дракарі повернулася до норми. Якщо, звичайно, набрати до уваги 34 людини, які тією чи іншою мірою страждають від ураження променевою хворобою, оскільки вони опинилися в невідповідній частині корабля, коли відключилося силове поле. Проте в носовій броні, як і раніше, з'явила дірка, і для того, щоб звести на усі наші досягнення, достатньо було ще однієї випадкової порошинки – тому, коли я прийшов до тями і відновив тілесні функції, Мегі з її людьми знову заштовхали мене у вакуумний скафандр і вручили каністру високощільного, напханого нанітами матеріалу для встановлення аварійних латок. Після п'ятихвилинного інструктажу, як ним користуватися, мене відправили назовні. Найбільшою інтенсивністю потік протонів, що розганяється силовим полем і обтікаючий корпус, має на висоті близько двох метрів. Мегі порадила мені щільніше втискуватися в корпус, і тоді, якщо пощастить, і якщо в мене не вріжеться чергова космічна частка, я зможу уникнути смертельної дози випромінювання і навіть вижити. Я ще розпробував. Замість магнітних кішок на черевики, які ми використовували з джемою, лазячи по корпусу станції Гімель, Мегі видала мені на колінники і на долонники. Я вибрався через носовий люк і поповз корпусом у бік пробоїни. До неї залишалося приблизно сотня метрів. Спершу я думав, що все обійдеться. Але що ближче я підповзав до носа, то нижче опускався потік протонів. Метрів за двадцять до цілі перед очима стали мигутіти яскраві спалахи, і на той час, як я підібрався до дірки, контури предметів почали розпливатися, а в роті стояв металевий присмак. Я витяг із-за спини каністру з нанітами, розправив носик аплікатора і привів у дію пульверизатор. Наніти виплеснулося товстим густим струменем – вони налипли на рвані краї пробоїни, і поки я продовжував поливати ними поверхню, прямо на очах почали затягувати отвір і твердіти, стаючи невідмінним від прилеглої броні. Щоб спорожнити каністру, мені знадобилося 20 хвилин. Коли я закінчив на місці пробоїни, височила гірка з жилеподобної маси. Протягом кількох хвилин вона розтеклася рівним шаром і не була гладкості, тому тепер знадобився б електронний мікроскоп, щоб знайти стих між новою і старою бронею. Все це я знаю лише з однієї причини. Після того, як я наступного ранку прокинувся Мікі Третім, перше, що зробили інженери, змусили мене переглянути запис з відеокамери Шолома, що супроводжувався моєю розповіддю, яку я перервав лише в той момент, коли на піддороги до Люка раптово зупинився, відстебнув клямки на комірі і звернув до космосу відкрите незахищене скафандром обличчя.